Guillaume Irigoyen dugu gurekin goizuntan, egunoan. Egunoan batik. Bon, Guillaume, Guillaume Irigoyen, uh, urte astapenuntan, uh, egetgeta hartu duzu, egetgeta kasetaritza lan oktan. Molen galdera, uh, lanari mus, irus, Guillaume Irigoyen? Dudari irus eta <laughs> kurius, beti. Ara, ege berentxeiteko, eh, kantu famatuari. Ez teala, bibazu, bi ilustratia zila. <laughs> Mi zon, hibuskatea zira. E, ba, mi, mi, Mireskak, eh, badakizu, elgahezketatzailean. Beher beh dela ontsa perekatu, hasi haitzin. Uh, o, oficioan ikasia. Eh? Gehtatia gehtatu. Ador. Ba, ebe, zure hibilbideaz e, mintzatzeko parada japatzu dugu, beraz, e, goizontan. Kasetaritzan, behabada, kondatzen aldakuzu, nola hasi zinen zu? Asi nintzen uh, uh, lagoita bateko ustailan, uh, Bayonako Viktor yugo karikako bortabat uh, puxatu nuen, eta estail bat ezaz igo nintzen eta han ikusi nuen uh, lehen aldikotz uh, bernaetar ger. Mm -hmm zure su, lankidea, orai, orai arte en, orai entzun dugunat gurtzen dutana biohotzez. Sartu uh, Radio radioa Du Navar uh, deiitu zen uh, irattian uh, orduan ez igatilibroa ez zen uh, deklaratua frantzian edo zeren egiten zuen oren erdi bat loiola iigaziaren uh, erepikaagailuak prestaturik edo loiola iigaziak uzten zion oren bat eta hortan uh, behaz bazien uh, frantses uh, saia labur bat edo afen, ordu hor diri batez etzen gauzaan hitz egiten al. Bainan batzen ere mm -hmm. eskalazko berriak amaiten zituen e, bernahetar genek, eta ni mm -hmm. kuriositatez, sartu e, nintzain hor, eta gero lagoita bateko e, urrian edo azaruan irrati librean e, beraz legea izan zen, miteran garaian miteran sartu berri ezen presidient, e, eta beraz e, nahi kundetarik bat zen hori programantzuan hori, eta hor Radio Adur Navar bilakatu zen, egunguziko irrati bat, jende e, mota askotako jendia sartu zen hor, e, ba ziren emankizunak izkuntza bat baino gehiagotan, eta esko erak bere presentzia, eta horri pasatu ziren, e, beraz, beste, beste zule lankide batzu, mm -hmm. Pantzo, mm -hmm. Jojo, eta eta beste batzu ere irratian jarrekietzutenak, bainan ere, beste irreati batzuetan ere ere zutenak adibidez, enezat, importantan izan, dan Dargi. Mm -hmm. Eta hori egin nuen la armada inarte, armada inetak hau zaxeliosak inbertzela informatika nabiatu nintzen, baina informatika ez ninduen nahi izan, doikabe, eta Tiotje Dargik mm -hmm. langabezian nintzen batez deitu zidan, Franz Blui e, orde antzen Radio France pehibazk irratian, uh, pupu iamuru erretretarat zoala, haren ordez katzeko, eta Antiglanda hor sartu nintzen, aukera eta aukera, etorri zelarik, lagoita ama iruan sartu nintzen Eskol mm Hala, -hmm eta Euskal Telebistan Haya, gero egintuzu eh, e, gaur egun ahteko e, zure bidea, azteko e, profesionalki. E, kasetaritza, beraz, e, largoiko amarkadatik e, egiten duzula, asizinenetik, lana aldatzen ikusi duzu, behar bada gehiin bat kasetarien irudiaren aldetik eta jendeikirako ajemanaren aldetik ikusten dituzu aldaketa batzu? Hora gugi da, mandutan esplikazio horrekin, kusten duzu gugi dela irrati libren uh, umeak, yeah, eta orduan eskuara eta kazetaritza elkartzea eh, eh, dikotomia ezin zen ezintzen eh, kasik eh, bat ziren eh, eskola zari ziren kasetariak, eh, Maripier Hergi eh, Radio France peibazken, eta hura ere izan dut eh, lankide eta erakazle, <gülüyor> nolaz erak eta zerean, eh, kasetari eh, eta eh, hori baino lehen izan zen maite barnets, benen horiek ziren eh, nolazan salbo espen batzu eh, eta eh, Zenditzen duen nik uh, kasetaritza munduan, ordukoan, bat eskuara eta kasetaritza, uh, etzira elgarrikin joan ez, bara, uh, kasetari izaiteko behar zen formatua izan, behar zen uh, i, uh, ibili estudioak egiten, normal den bezala, behar, formakuntzat denek behar daukagu, baina uh, eskuara etzen hortan sartzen, eta, hala ere, Orduuz eroztik orartzen dira hori bederen eh, lortu dela eh, eskalkazetariak badira eta eta erganzake hedabide eh, gusietan badau orain eh, ipaaldean eta hori lorpen bada eh, eta harren irudia orduan, E, egia da, jenden gana dueten ginerarik eskuaraz aritzeko eh, lehenik ohitura zen beti franxez erantzutea, eskuaraz hitz eh, egiteko jendea uskur, en eskuarak ez du balio, horaino entzuten dugun dauza bat. Horaino entzuten da, da ha, bai. bai, bai, bai, bai. Da, ori, anitz, behaz jendearen hori bada. Baina berdenboran ekes, bada ere e, nola urbiltasun bat, zeren eskuara hala ere iziak da familiaren biziari, oraino, eh, eran ezake, eta denboran oraino gehiago, etxeko gauza bat zen, behaz bazen segidan urbiltasun bat ere, e, etzen e, eskuara nola eran e, eta ansiklobediko bat, ez akademiko bat, ez hotz bat, eta hori ere bada. Hotean geho egia da, hoai kamarabatekin, manifestaldi bat eterat edo leku bat etarat, iri, etortzen delarik, senditzen dira, bizten dena, reakzio desberdinak, batzu zu urhuntzen dira, beste atzu etortzen dira segidan, zer nahin aldeiterat, zozukeria bat zuen mm -hmm. badira ere, noiz behinka jendeak esu eta egia da, egoera guztiak zidira ere Baina hemen ala ere iduzetzait momentuz zehorek aski zainduak girela nola, nola erran eta iardokitze bortiz batzuetatik eta Eskora dela medio ere behar bada beste urbil mm -hmm. tasun bat badela eta beste argirra bat. Mm -hmm. Euskal Telebista eh, aipa dezagun, eh, aipa jaldaren ikusi eh, eh, zitugu ainitz Egeda, euska e, Euskalegia zatitua delarik hiru e, e, zaite administratibotan. IPAG Euskalegiaren e, Tokia eskual Telebista ohtan hala ere gegin batgo e, Eusskalegian eta e, Euskalko hiru e, probbintzatan hain e, oinajua delarik, Telebizta hori, Ipache Euskalegiaren tokia nola ikusten duzu, gaur egun finkatua da, edo aldaketak izan dira azken demoretan, baduzu gogoetai korrean inguruan? Ba, bai, ba, jen <laughs> dimendu batzu bederen, uh -huh. edo ustekeria batzu. E, Ipazentzaita laike, e, denboran, bazen, bai Ipache Aldetik buruz, oraino azkar da hori, Uh -huh. Eta bai egoaldetik iparaldare buruz elgarren ezagutzeko nora ahan gogo -go hori. Oda ini pixka bat berriz elgarretarik urrundu uh, girela. Iparaldeak kasu iten du gehiago hego aldean gertazen duenari. Hego aldean, gutiago eta alako paralelo, uh, mundu paraleloetan uh, bizi bizizala gira. Sehendizenda, albisitea erburuz, uh, uh, uh, ez dira beti baloratuak uh, hemen duten pisoaren arabera, uh, ez da segidan ikusten, berda esplikatuainitz. Bada, iutzen zait alde horretatik uh, gibela zapen bat, baina bon, E, e, ek, itzulik, nida, eh errota itzulikatzen dira eta hori ere itzulikatzen da alda Orina, ori izkiz, eren, e, bat dugu beti iparaldaren horrena, hori ere ez tagaizki, zerren eskualerri bat balima dugu gogoan, hala ere bakotsiak gure aldetik behar dugu uh, osatu, eta uste dut uh, nik behaz be, eranezake berroi urte horiek ikusiz, hala ere ikusi dugula iparaldetzen, ipar ez baitzen hala eh, gu asikin helarik, eta horretan uh, biztandena eskal edabidek oroa uh, indar uh, lagundu dute, beren einean beste hain. Uh, bat eragile, uh, gizarteko eragile eta uh, eragilean artean bada ere uh, eta edabidek hortan laguntzen eta hori lauzkatu dute berda entzina segitu eta espero dut berriz uh, elgarrekilako interes hori handituko dela mm -hmm. mm -hmm. Gileam irigoien uh, kasetaria gileam irigoien uh, kultur eragilea ere beste aldetik, eh? garaztaka bai hon Bizitzerat Joana, eta Baionaldean ere hainbat... Bai, bayona kultur... zuten garazta gemeak. Ara, ara Bayona jake gabeute hori, <laughs> kultur eragiletzaren aldetik, eh, kantuaren munduan airizantzira, pastoralitazten ere azken urteotan. Bon, zer, zer proiektu duzu orain Bayona aldean ela, eragiten, eragiten segitzeko gogoa? Bai, uh, hori dudarik gabe, egiten uh, den demezeran ere engaia mendu tipiak, eta horik uh, jarregitza izanen da alde horretatik uh, molde publikoan hastekotat egin behar den lana, eta gainerat uh, pentsatuz uh, behar dela ere uh, beste beraunaldiak pasatu. Guk sortu ditugu hau batzu baioran kantuz, karikaldi, oren zero baioran, adibidez, hortan bainabil, ni. eta oartzen gira aspaldian hori girela, baioran kantuzek oitairu urte egin ditu apilan, eta guk ere oitairu urte hartu ditugu, e, eta mm. behaz erre leburari behar da pentsatu, ez dakit posibilizango den, zenta eskale kultura errikoian hori da gauzak sorttzen dira batzutan hiltzen mena beste punta batezeetatik berri sortzen dira guk hori ikusi dugu gure bizi guztian behar bada guk egin dittuugu gauzazak guri doazkielako dira eta behar bada ondoko belaun beste gauza batzu dira joanki bez ikusiko be egia da Uh, nire lehen nola egan uh, gogu eta dela eglebo hori pentsatza alhalba da eta hori, uh, hori, hori maita eta sortzeko ahala eta jotan bon, lehenik jagaiki eta gero hori pensatu hori izanen da nire egingizzuuna uste dut. Mm -hmm. Eretretaz, ba, uh, unxa baliatzea desiratko dauzugu, Guillame Irigoyen? Naxai. <laughs> Mil esker gure ganatginik. Mod d'amploa badut. Mod d'amploa badut. Unxa, <laughs> <laughs> <laughs> prestatia zuzu beraz, ba, ba. mentalki bedaren. <laughs> Mil gure ganatginik, eh, ustar hitzeko gure ihatiko estudioetatik zintugun zuzenean uh, uh, goizuntan Berta li bat ahtio? Mil esker gomitatzea agur.